Aitamari onziaren berri hartuko dugu beraz goiz uh, untan, ahantzale itsasontzia zena, pertsonak mediterraneoko uretatik sokorritzeko zahar berri tuzuten, eh, orain bimilata uh, amazazpian, pasaian, Aitamari ontzian, azken asteak, Libia, Grecia eta Italiako kosten artean, mediterraneo itxasuan pasa ondoan, Euskal egira itzuli da, izaskun ajiaran erizaina eta gurekin dugu egunon. Kaitsixo egun hoalde lan. Etxera sarartu begia ere gang genezaketa jada lanean hasita ere. Aitamari ontzan hilabete eta erdi, Pas zenuten urtarrilaren hogeita uh, zorzi bukaera aurtan hasi uh, zineten beraz uh, ontzan uh, ibilkia aitamarin nola mm. sendnditzen zira sentsaziorekin uh, itzultzen zira. Bueno, ba va ba pizkat hori, eh, ondio kan eh, sentimendu guzti eh, pizkan hasi, baina eh, batezbe eh, bueno, ikusita egoera nahiko nahiko eh, larria bizi dela el Mediterraneo kuretan, eh? Esan eh? eh, oso eh, izan dela erreskate egunak, ez, eh, Kontutan hartuta zenbate egun eh, ditugune ditugun Azken ean errezkategunak zei ba, bat egunera e, murruzten diez. Baina intentzitate handiko egunak izan ziren. Eta benetan e, errezkateguneko ba, ogeta lau, ogeta sei orduak e, latzak izan ziren. Zikustea zenbat eontzi gurutzatu zizta izkigun e, zei zeuden eta lortu izan gendula ba, errezkatatza bat bakarrik. ez, ezin dugulako txasuntzian e, jentegiago sartu, zen da mar baino baina ikusitako egoera ez da bat ez be e, lagritzen da bona mm -hmm. Hori da, gaiten hori ikilabete bat egin ez da nahi ikilabete bat erriz e, guna ari ariz aretela, soko hitzen. Ez, ez ez, ez, ez. Azkenien bantzak e, azierako prozesua, atera baino lena e, txasuntzean, adaratik, almeriatik e, atera ginen, eta bertan e, aitamadik e, bueno, izu garruzko inspezio zorroza e, pasa zuen, E, Astebuka erarbe tartez eta covid eraginan tartez e, luzatu zen, hau ere. Ba, azkenian bukatu zen izaten e, bosei egun, ez. E, Izpezinio sorrotz bat, e, bueno, ba, zenbaitu akatxe ataraz izkiguten. Eta e, be, egun horietan bertan ez ariatu gitzen akatz guztiago egon pundu eta, ba, lehen bailen e, txasoratu alesateko dena konpontzen, ez. Ba, egun, honeia atzeratu zaben, ba, hamar, hamar egun ateratzeko atzerapena, ez. Orduen hori ja izan zen lehen, lehen e, maila hori gantzituta, horzi ja e, mediterranea joan gine, ba, boste zei egun navegazio, gero zargunean egun ginen beste bat irubat, bat egun, untziak e, e, bilatu gen egun arte, egun horretako aktibidade hori oso intentua izan zen zen, ezan bezala, e, eta gero ja, bueno, bultane ba, Malta-Italiak. Negoziak egiten zaiatzu, negoziak eta egiten, eta ja pixkate beraien kostaldenun zuelta, ez. Eta gero jabein e, porturatu eta jendea, bauri prozesu geldoa eta zaia izen zala, ba, eskatu dute ba, zentzu bako e, berrogeialdia, ez. Erreskaten ziai esikitzen diguten, e, amala ama beguneko e, berrogeialdia, ez da gaur egun zentzurik eta ez dela inoiri alakorik eskatzen, ez. Mm. Eta bueno, hori bai azkenien gogorra da gurezatze eskenienen magono ez den bora irua eta eta indarrak ez ezahautzeko modu bat e, da ez italdearrek guri inimposatztzen digutena. Eta galtzen den denbora azkenean bizi galtzen uh, beldu jarekin gaiten zenena ezintasuna ez agertu dela ere ontzan zinelarik ezin denak xokorritu? ditu. ba, hori da hori da zaena ez e, haien akudeatzeko, eta, bueno, egunez e, ikusi genituenak, peintzet, bueno, e, bideratu ziren pixkat, e, batean badnora zean, e, laguntza esken niren ura, jatekoa eta eta txalekoak, eta bideratu ziren lan peduzara. Eta horren berri izan gendun da zentzurretan posik. Baina gaubean e, ordu itardietan e, o, bilatu gendun azkenen guntzia, eta horrezko e, guntzi bat zan, berrogetatiku pertsonakin mutxibora bera, E, motor batek altitutazokan, eta bueno, izugarri latza ikustea, ez gaurian olatuak, iluntasunean zela mugitzen zenitxasuntzi alde bat itibestera, inungo, e, ba hori ez, eta guk ezin, ezin lagundu ez, hori izen zango gorra benetan, e, Italiako uretan eldu ginegatze, eta Italiako uretan heldutakoan ja Italiarrek agindu ziguten gunea ustea, hori beraien lan azela, eta guk ez gehuke lan zer egiterik, eta eskatu ziguten handi joateko. Eta, bueno, bandi joan beharra, gente hori guztia hori guztita, ba, gogorra izan zen, ez. Eta gehi un dioma, gero, urrengo gunean, argitaratu zen berria ikusita, ba, bueno, italiarrake joan zen ean, e, untzia urperatu homen eta zeiz aspi gildako e, egon ziren, ez. Hor ben, ba, bueno, hor buruak e, lan asko ditendau, eta zehoz ere inalitzen goa gen, edo ez, edo, bat banatuko banatuko, genitu zergetatuko litzaken, eta, bueno, duda pixikat geratu zaigu arguruan, ez? Mm. Eta olakotan, bai, bada kulpabilizazio ideia baina nor da eruduna, azkenean ez, or orta ara doa galdera? Horda, da, jende hau e e egoera, horretara eramaten eramaten dauen e e egoera e sortzen dauenak ez, Europa, eta Europa e e e egiten ari den guztia Afrikako herrialdiekin, ez? bat ezbe horretik e, ateratzen ari gila jende guztia hubertatik, eta gero orain dik ez, e, Libiako egoera esamurtzen dagoena, e, Mediterranean ambizidan egoera e, konpontzeko eserresta egiten ez da, ez, ba, bueno, egoera guzti horrek e, resten dituen e, Europa, hau, ez, e, azkenian, egin hauek bilatzen duten amesten dauen Europa hau, eta guk bez, beste ikuspuntutik guztien gauena, ez? Eta justuki, Aitamari ontziak ere taldeak salatu du, Europaren e, ikusi nahi ezin hori, edo blokeoen emate hori, e, zertan dira hagemanak, badira negozioak, edo nola, nola funtzionatzen ba, du? Negozioak, e, bapez, gukazken nien betit salatzen dugu, ez? Bi gauza bat ez dizez geien salatzen dituzunak, ez? Zalako reskatelanak egiterakoan Horreti gure lan grantzitsunetarikoa bertan egon eta guztion begiak izatea ez eguera zein den ikusteko. Eta piskate ez pasibotasun hori ez, gu peti zaten da gu horrez gineak elagon beharko ez. Hori lan hori e, egin beharretukotan e, Europak egin beharko lukela ez, ez estatu ezberdinek Eta azkenien Europa egiten ari dena da e, Malta eta Italia edabize Libia indartzen ez. Gehiago emuga agero eta ondiagoak egiteko eta ez dauke inungo e, asmorik egoera e, ba bueno e, azpitik e, e, su eta eta jertiar usteko es e, libre mugitzen ordema pizkatodi salatu ta gero bestaldetik e, libian jasotzen dituzten trazutxarrak salatzea da bai es salak mm. eta bi hoe hitzen ondizi eske garantizkoen laguntza askiena aitamari eta beste ontziek egiten dena urgentziazko aterabidea katxe maitea da bainan urrunago doa Hola, hola es kukas que eta esa esanduzuna zukez, eh, kucre y ya tardiko lana, eh andaba bueno, 4 o 5 lana eta bueno, ba harro 102 pertsona eh bizitza salbatzegatik, es, eh, bi sengualitzez be harro guinak ez, eh, baina bueno, bai eta hori ondo dau, es, eh, baina eskenien Garantzitsuna da, arazoa, elaraztea guztioi, eta ikustea zer dutakzen denez, eta Europa zela nadirean jokatzen ez, bat ez behin. Euntabi pertsona, beraz, xokorritu dituzu e, eh, Aita Marionziarekin, ze egueratan atxeman dituzu? Biturokorranik aurreko erreskatekin alderatuta, ikusi dut jendea osasun eguera asko zede emakalagoan. Jende gazte asko, izan da, erreskate honetan, amala u ama si urteko mutiko asko, eta denak oso nutrizio eskazakin, oso oso argalak eh eta poso horiz nekeak hartuta e, guztiak eh orden orokorrean eh hori fisikokiazko asko nabarmendu da gero mutil bat ateregindu oso larri eh un Cianetorresan e, etzanda eta gura bueno, eta gasolina e, eta gasolinaren enasketa keran indako erredurekin ba gorputzeko uneko 80 arraila Eh, e sartu gendu gainera itxasontzira, etzaun erantzteni, erantzunik berak, berak eskatuendua e, ateratzea lebaien, horren erantzuna be oso izan zen, bere era ikusita. Baina, bueno, pizkate recuperatu gen, suero pizkatekin berotan sartu, baina bueno, ez, erredura oso oso zabalekin gorput guztian zehar, ¿vez? Ustedo body, amaos mad minuto giduisa eh e, tarratukoa genun, ba agian bere bizitza e, arriskuan egongo litzakila, es ama 6 urteko mutiko e, somaliar batez eta gero urrengo gunean beste, beste somaliar batez urbildu zeme bai eta bueno, ipurma zailbiak izugarriko erredurak inude bai, zakonagoak agian ezain eratuak, baina eta bi hau ekizan ziren lehen denak atara zirunak e, itxasontetik Balitaike bai, kondatzeko apentsatzen dut, e, naiz eta egun gutitan egin, e, eta hor kontakizuna balitaike giblean, e, behintzat errandi dazunaz, Aita Mari berriz asmoa du, joitea ez, ari zirizte hortan prestatzen. Bai, bai, bai, ez amezala ontsen adaran almerian da, utxas ontsia, bertan egongo gare, ba, martxoa gerazten dana eta apiria, eta asmoa bintzeta e, maiatzen ateratzeko. Esperantzaz, ba, aurrez egindako lan guzti hau e, baliagarrizatea eta izpizioak ez eramatea imezpe denbora, hori guzti do, eta maiatzen aziran lehenbailen atarazteko atara asmoa bentzet badaukau. Izaskun ahiaran egamezala Aitamari onzian egondena eta erizaina, bamilezka, gurekin egonik? Zeu hei, zeu hei, izkarek asko beti moduen, oso garantzitsua da zuen zuen laguntza guzti honetan eta.